Ця стійкість спирається на віру і не боїться ні переконливих фактів, ні поганого прикладу, ні напосідливих ідей. Гбісу ідеї – це зайди, мандрюхи, що стукають у задвірки вашого мозку. І кожна з них відбирає частку вас самих, крихту тієї віри в деякі прості істини, якою ви мусите триматись, якщо хочете достойно жити і легко померти. Все це не має прямого стосунку до Джіма. Одначе зовнішність його була типова для тих добрих простакуватих хлопців, з якими гарно пліч-опліч іти по життю. Їхній глуст здоровий і нерви не зіпсуті. Такому хлопцеві ви, тільки глянувши на нього, довірили палубу, як кажуть моряки. Кому це знати, як не мені? Адже свого часу я навчав чимало юнаків морського ремества, секрети якого можна викласти дуже стисло, а про те, щодня потрібно заново вбивати їх у юначі голови, поки ці секрети морського фаху стануть складником кожної їхньої думки і кожного юначого сну. Море було добрим до мене, та коли я згадую всіх цих хлопців, що пройшли крізь мої руки. Дехто давно вже дорослий, дехто потонув, але всі вони справжні моряки. Тоді мені здається, що я відплатив морю добром. І якщо завтра доведеться повернутися на батьківщину, б'юсь об заклад. Не мене й двох днів, як який засмаглий молодий штурман, перепинить мене при вході в док, і свіжий, глибокий голос пролунає над моєю головою. «Пригадуєте мене, сер? Ні?» Я. Таке то судно, таке то. Це було моє перше плавання. І я, згадаю, збентеженого хлоп'чака, не вищо за спинку цього стільця, мати і, можливо, старша сестра стоять на пристані, принишклі, надто зажурені, аби помахати хусточкою навздогін суднові, а воно поволі відпливає у відкрите море. Або статечний батько середнього віку приходить зраннє провести сина та й лишається тут на весь ранок, зацікавлений будовою брашпиля. Загаявшись, останньою миті він сходить на берег і не встигає навіть попрощатись. Боцман з пів'юта кричить мені протягло «Стривай хвилину, сер! Тут один джентельмен хоче зійти на берег. Прошу!» «Мало не повезли вас у Таль-Кагуано?» «Не боріться! Ось так! Егей! Попусти кінці!» Буксирні пароплави пекельно чадять, збиваючи в піну стару річку. Джентльмен на березі струшує порох з колін. Доброзичливий стюарт кинув йому його парасоль. «Усе гаразд!» Він віддав морю свою невелику жертву і може повертатися додому, вдаючи, що зовсім про це не думає, а на ранок маленька добровільна жертва геть замучиться від морської хвороби. З часом, коли хлопець довідається про всі дрібні таємниці і спізнає один головний секрет морського ремества, він зможе жити або умерти, як йому накаже море. А морський вовк, котрий взяв участь у цій нерозважній грі, у грі, де завжди виграє море, зрадіє, коли важка молода рука лясне його по спині і пролунає веселий, безтурботний голос молодого моряка. Чи пригадуєте мене, сер, я такий-то? Запевняю вас, це приносить радість. Ви переконуєтесь, що бодай раз у житті ваша робота не пропала марно. Бувало, мене плескали по спині, і я здригався, бо удар був відчутний, і цілий день я тішився, а ввечері перед сном відчував себе не таким самотнім завдяки цьому щиросердному лясканню по спині. Чи пригадую я таких-то? Мені слід би вже розбиратися в людях з першого погляду. Я довірив би палубу тому юнакові, лише раз глянувши на нього, і заснув би, мертвим сном. А це не було б надійно. Моторошно стає на таку думку. Він видавався таким непідробним, як новісінький суверен. Проте в його металі була якась пекельна домішка. Скільки? Зовсім небагато. Краплиночка чогось рідкісного, маленька краплиночка. Одначе, коли він стояв там з таким виглядом, ніби йому було начхати на все – вам починало здаватися, що, можливо, він весь із звичайної латуні.